Сила и живот, том 2. Разсмотрете криновете Беседа от 19 ноември 1916 г. София Разсмотрете криновете Разсмотрете криновете в полето, как ръстат, не се трудят, нито предат. Евангелие от Матея, 6 глава, 28 стих Христос е бил велик не само в големите неща, в създаването на хората и световете, а и в малките неща. Той казва, идете и се научете от криновете. Какво ще научите? Първо търпението, второ тишината. Те не се тревожат за своето облекло и са сиромаси. Те имат само две тела, нямат тяло на желания и тяло на мисли. В новия божествен живот първо се изисква спокойствие, когато нямаме нищо а не когато имаме и не сме в нужда. Вечер, когато си лягате, снемете накита си. Войникът вечер оставя пушката си, раницата си и е свободен. Идете и разсмотрете криновете, те имат бял цвят. Не може човек да е спокоен, ако не е бял, чист. От миналото си човек има отайки, а те не носят тихи и спокоен живот. Всички хора се безпокоят проповедници, чиновници, държавни мъже и прочие. Това безпокойство, което имаш, е движение. То е първоначалният потник на движението. Трябва да разберем закона на движението. Той е, че Бог работи във вас. Не се безпокойте. Крина го стъпва магаре, но той пак расте и все по-добър и по-добър цвят дава. Трябва да се спасим с изкуство. Кринът е разбрал това изкуство. Много християни приличат на оня отшелник, който живеел 20 години навърха на планината и, като се помислил за чист и свят, решил да слезе в града при брат си, който бил Кондурджия. Отшелникът взел от топка сняг и слязал при брата си, да му покаже, че е чист като сняг. Но ето, че дошла една мома при брат му, за да й вземе мярка за обувки. Братът спокойно вземал мярката, а учелникът погледнал полуповдигнатата пола на роклята и видял кръка на момата и снежната топка почнала да се топи. Брат му казал — Брате, топката ти сняк се сняг се топи. 20 годишен свят живот се стопил от кръка на една жена. Казал си светията — Защо 20 години съм бил глупав и не се ожених да имам деца? Така и 20 годишният свят живот на една жена се стопява от кръка на един мъж. Така 20-годишният свят живот се стопява за 10 оки злато и прочее и прочее примери. Този паралел не е епизод живота, ние сме свидетели всякой ден, как хората се топят. Учителя привежда пример с Ипсеновата героиня Ирина, която избягва заради една мраморна статуя. Животът не е целувки И Юда целу на Христа. Колко сърца са разбити от целувки. И котката се усмихва на мишката. Идете при криновете, казва Христос. техният сняг не се топи. Краската на Христа не се тупи. Евреите бяха избран народ с 36 000 обещания от Бога. Но техният сняг се ступи от този женски крак. Те колеха говеда и овце, правеха статуи в името на Бога, но снегът им се стопи. Вие искате да се подвизавате в духовен живот и аз ви казвам, научете се от криновете. Има три положения в света – физическо поле, атмосфера и свят. Физическото поле е основата, атмосферата е влиянието и действието на силите, които работят, а светът е отношението между живите и разумни същества. Господ възлюби света, той е слезе да научи хората за отношенията помежду им. Момата носи кринов цвят и казва на момъка, колко е чисто и бяло. Но като им прочете по-път последната молитва, след три месеца белия сняг започва да се топи. Аз искам този крин да расте във вашите сърца. В полето добре расте, но в малко сърца, в малко деца, в малко народи, в малко църкви, в малко проповедници съм намерил този крин. Аз сега съм дошъл. Ходя по земята и съм с вас за да видя, къде какви кринове има и как растат. Жените са виновни, те станаха причина и изгониха Бога от рая. Не ви съдя, но казам една истина. В Царството Божие няма мъже и жени, всички са человеци. Ако там влязат мъжете и жените ще го развалят... Не ви обиждам, говоря ви така, защото сте человеци и защото трябва да не се топи вашият сняг. Ако аз бях богат с милиони, щях да имам повече хора около себе си. Моето положение е като на ония дервиш, който влязал да се къпе в една баня. Окъпал се, но нямал пари да плати. Баняджията обаче си иска от таксата, а дервишът се помолил. Господи, или ми дай един грош да си платя, или събори тая баня. И ето, че нещо се разтресло, баняджията влязал да види какво става, и дервишът се освободил. После видял един Ходжа, че се моли, он е му казал, че се моли за един грош. И хората все се молят да получат пари от Господ, но те не са Негови, не ги е създал Той. Те се вземят, и когато знаем закона, ще ги изкопаем в злато и ще ги насечем на пари. Но да се повърнем към криновете. Христос праща учениците си при тях. Тяхната чашка е отворена нагоре, т.е. гледа към Бога към животворящия дух, и ако вашите сърца са отворени към Бога, те ще бъдат чисти като криновете. Трябва да растем като криновете и не трябва да смесваме божествения свят със световния. Каквито блага искаме за нас, трябва да ги желаем и да ги даваме на всички други, това е закон, за да растем, да се развиваме и всеки ден да полагаме по един камък. Най-първото нещо, което ни казва Христос, е да се спрем което значи да се взрем в себе си. В хората има желание само да вървят на разни страни. Не, спрете се като крина. Обърнете се към Бога. Взрете се в себе си. И тогава вашият сняг няма да се топи. От 8000 години снегът на хората все се топи. Идват хора и ми казват — Еди, кой си ми взе мира? А то означава — стопи се топката ми сняг. Под израза «женски крак» искам да се разбира една емблема в широк смисъл. Светията носел снега отвън, а снегът на неговия брат обощар бил в него, в сърцето му. Така и вие бъдете, всякога да имате доволства. Сега тия страдания, които има света, се ръководят. Куршумът на войника се ръководи от една умна, интелигентна сила. Щом побеждавате, вие сте на мястото на обощаря. Ако сте победени, това значи, че вашият сняг е почнал да се топи. Външните неща всякога могат да ни се вземат. кринат всичко получава от слънцето от вятъра, от влагата. И ние трябва да се спрем като кондоржията, като крина и Господ ще работи върху нас. Забравете иллюзиите на вашия живот. Вземете същественото. Както преди пътуване вземате не цялата си къща, а само потребното. Носете със себе си само потребната сума и когато ви уловят разбойници. Дайте им парите. Не бъдете като ония адвокат, който никога не носил пари със себе си, и когато го уловили разбойници на пъти и нямал какво да им даде, те го набили, а той обещал, че вече ще носи със себе си пари. Ако не си учен човек, ако не си виден човек, ако не си богат, не успяваш и прочие, то е, защото твоят сняг се топи. Снегата е емблема на вода, тя не трябва да се изгуби. Никога нашето божествено желание не трябва да измени своята посока на движение. Всеки живот расте в известна посока, Растението расте в кръг. Животните във вид на цилиндър, а хората във вид на спирала, която постепенно върви нагоре към Бога. Погледи и целувки за мен са едно и също нещо. Щом раздразните себе си, това показва, че вашите центрове от спиралата на растежа ви не са правилно разположени. Този крин е един велик дух, херовин, който всякога стои пред лицето на Бога и никога не се подкупва. Заключение няма да правя. Бих желал да бъдете в положението и на светията, когато слезе от планината и на обощаря. Бих желал да бъдете и на мястото на Моисей при капината. Идете при този великолепен бял крин, който расте в България насякъде. И вие ще знаете, че ще станете добри. Ще слугувате на вашия народ. Амин. Бележки от разговор с учителя Никога не пускай в душата си, в твоята света я светих един нечист човек. Не се старай да го оправиш, нека той се оправи във външния двор, а не в твоя вътрешен двор. Някой ти говори, ти не искаш да го слушаш. Стани, иди си, но не бива да го прекъсваш. Той е извор, който тече. Остави да изтече тоя извор и тогава говори, или пък си иди, ако не щеш да слушаш. Христос, това е продаденият брат в Египет, после пак го предадоха на езичниците, но той пак се върна. Сега пък те отиват към него, за да му се поклонят. Човек трябва непрестанно да се моли, за да бъде във връзка с Бога. Съдбата трябва да се предаде в неговите ръце с вяра. Той ще те докара някога на косъм, но не ще те остави. Бащата е добър, но когато има деца, оставя ги да се наживеят, а това е първата му грешка. Каквото е било добро за бащата, това трябва да се прави и за децата. Те са хитри и лесно разбират слабостта. Хората често пъти започват с Христа, а завършват с Моисея. Законът е, започни с Моисей, завърши с Христа. Всякога имай един Господ, един център, а не много центрове. Когато твоят Господ се разсърди, е лошо, но ако друг се разсърди, не се безпокой. Докато нямаш Господ за учител, никой не те учи. Но когато започне Господ Христос да те учи, веднага ще се явят други учители да те учат на това-онова и да ти показват други пътища. Те са лъжливи. Не ги слушайте, а само Христа Господ слушайте в тайна, без да изявявате това на явилите се други учители. Страданията не трябва да стават причина за обезкоръжаване, а наопаки, за укоръжаване. Всички писатели са писали своите най-добри творения, когато най-много са страдали. Солонската акция е троянският кон. Гърците го туриха в Солон. Българите го потеглиха първи. Краят, който иде, е добър. Искахте да знаете за новата епоха. Ето това е тя. 19 ноември 1916 г. София